يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين الى حرب علي نمويا نديو يكون قياس فاسدة فاسقة كيكابليكو الصومالي <سؤال> اكو حركه شباب المجاهدين <سؤال> قياس yabacho hakuna mtu aliyesoma ilmu ya sharia akajifunza zile auzani za qiyas akasema kweli somalia ni harbul fitna hakuna hata mmoja isipokuwa wajinga masaaili yanaoendelea leo ya kivita tunaita alwaqa'ihu matukio yanaoendelea kwa nini tunasema hivyo ndani ya Somalia ardhi ya ribata walma'arika ndani ya Somalia kuna mkenya ameingia pale ndani ya Somalia kuna mburundi yuko pale ndani ya Somalia kuna mganda yuko pale na hivyo ameongeza waganda wengine alhamdulillah Allah subhana wa Ta'ala akawajalia le mama Anaconda machatu yakapata fikra ya kital wakapiga kazi wakastashid na wao pia. Tama, tama, tama, tama. Eh. Hii miujiza lakini miujiza ndugu zangu katika imani. Hatujasikia hata siku moja haya majoka yapo Somalia. Hata siku moja Sheikh ya yakizungumza jamani imetokea kadari hapa haya majoka makubwa yamevamia kwenye kambi ya mujahid walikuwa katika tadrib muaskara Ya yakauwa hata mmoja atujisikia hata mmoja lakini angalia mashallah alhamdulillah idadi ya makufaru wa Uganda walioko Somalia waliouwa na haya majoka na yao na yenyewe majoka yakauwa na yanahoji siku ya kiyama wakati Allah atakapoyauliza kwa nini mleo hawa? Tajibu ya Rabbi katalnahum. Tumewaua kwa sababu walikuwa wataki kitalkiendelee. Ndio majibu. Waona Islam katika ardhi ya Somalia. Watu wamekaa tu wanauza kuku. Rwanda wamo katika ardhi ya Somalia. Malekani ana majasusi wake mli ndani. Baadhi baadhi ya wanajeshi kutoka Ethiopia wako ndani ya ardhi ya Somalia. Ote hawa wanawalenga harakatushabab almujahidin wote hawa wanawalenga harakatu shababa al almujahidin Tosema hawa ni makufar jeshi la uganda ni makafiri jeshi la kenya ni makafiri jeshi la rwanda ni makafiri jeshi la ethiopia ni makafiri wameingia kuwapiga waislam Harbu fitna kwa kiasi gani Watu waogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siwazungumze mujahidi na kwa ubaya. Kawa tungie hali ambao wao hawana. Ni makosa makubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa jamani twasema Icho kiasi ni kiasi namna gani? Kuna baadhi ya masufi wako ndani ya ardhi ya Somaliland. Wameungana na murtadiin. Murtadiin ambao walikuwa akishirikiana wa na mujahidin wakajitenga wakaanzisha serikali yao ya demokrasia na demokrasia ni kufrun bawah wana wachuoni wote wa, wa ahlu sunna wal jamaa wamekubaliana ndio sheikh sharif iko katika demokrasia sheikh sharif mawazo ya kuwapiga arsha bab ameyatoa wingereza ameyatoa marekani kwa mwaliko maalum je bado ni harbul fitina dio miaone mnaambiwa harbul fitnai isha naigiza hizo maneno muislamu anaona ah kweli ba hiyo ni harbul fitna waislamu kwa waislamu wanapigana ah waislamu ni alshabab na makafiri ni hao niliokutajieni wana jeshi katika wanajeshi jeshi wa amisomi nchi zake afrika zimetoa wanajeshi wake wawili wa 5 10 15 wakaungana 100 100 wakatengeneza jeshi la Afrika laita Amisom kazi yao ni kuvunja na kuyaribu nuri ya Uislamu na wallahi hawataweza abada ha ni harbul fitna na dalili zikatolewa wa in taifatani minal mu'minina qtatalu angalia kichwa mchungu subhanallah atafahmi an-nusus ni taabu kuelewa wa in ina maana hao Uganda ni waumini na harakatushabab almujahidin ni waumini Kwayo hiyo ni waumini na ni waumini ndio wa harbul kwa waumini na waumini wanapigana ufahamu huu ufahamu wa kanisani kwa manasara watakataa Sikuambiwa Uislamu uliozaliwa katika Uislamu wa kama wakina mafuta Mafutakasim. Tukiupeleka kanisani watakataa. Tukamwita Pengo tumwambie waumini hawa na hawa atakataa. Bali mbwa wale waliokonda wa Somalia tukawafundisha Kiswahili watakataa. Sembuse watu wapongwe. Hii ndio aya wa in, wa in. شرطيه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصل جواب mawili ya waumini yanapigana ikaja amri fa aslihu ni amri islah bana wa sudia wa falmi wakapanda madege wakaomba defy na amni kwa mujahidi na wa somalia kwamba sisi tunakuja kuweka islahi baina ya jeshi misomi na wanajeshi wa harakati al mujahidin kwa kuwa wote ni waumini liniumesikia Nikata ibil kuna Huna, kuna amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi Allah akitafahamisha hivi tunaonekana Fahamu mbaya. hijai kwa ubaya, kwa hata maana yake haielewi. La haula wala illa billah. Mtu anayetaka kumkosoa mtu wawezi kukosa jambo wa la kumkosoa. alishindwa tu kwenye kuikosoa kwao well, Allah akufahamishe ni urongo nyuma yake kuna mishahara kuna dolali kuna dinar nadirham, na dirham na na riali za kisaudia ndiyo za wahangaisha watu mimi nauliza tu hichi ni mwana wa gani huyo ambaye ni mjinga wa kufahamu qiyas kinatumika vipi na masala ya kiasi ni elimi ya usul al-usul al-fiqh wafundisha watu kiasi pale mbali university ya bali islamic university mbale ya uganda wana ya sheria wanafundisha mambo ya usul kuna wataala mpale pamoja na udhaifu wao lakini wanafundisha ilmu ukweli wa kuifundisha kazi kwako kuifanyia kazi wanafundisha lakini tanga hawafundishi mambo ya usul hawafundishi watu sheria ni yani mtu mwenyewe akaweza kufanya istimbati kazuiliwa kazi yake ni kubeba maneno ya wanawachuoni, hajui wamefanyaje. Ndio maana unakutafahamu imekuwa tofauti. ufahamu umetofautiana, fahtalafat qulubu na nyozu tofautiana. Mimi huyu msimamo wangu wala sio ni aibu kuutangaza. kwamba hivi nilivoshika ndio hivi na ndio haqu wala sibadiliki nimeichunguza muda mrefu nikisoma na Allah kanifahamisha na Allah kanieleweesha na kunionyesha sehemu ya kutoa dini yangu si wa kubeba tu zangu katika imani sasa hii harbu fitna ikoje yenyewe tunaambiwa na Sheikh Wapongwe kiongozi wa markaz ya ibuntemia. Pongwe ibuntemia na ya ponge baina samai wal ard wala fi misawa fikira mbaya za magharibi na watu watanga wana wanamjua wana Wamentumia risala mimi msijijibu ambaye hata ukiacha kumjibu sita mjibu hana hoja tumishi huyu FBI mwusi wapongwe hata akataa lakini mawazo yake yamefanana na mawazo ya kina baraka obama mawazo ya kina david cameron mawazo ya kina jonathan mawazo ya makufar katika kuwasingizia waislam na kuwapiga bila dhambi basi na makosa yamefanana mawazo yao sasa mimi nawaiki ya kusema ndugu zangu sianza kumraddi lakini naelezea tu uone ilo la kwanza kwamba hii ni harbul fitna haya kama ni harbu fitna unataka nini nataka mimi watu wajizuie kwa sababu katika vita vya fein, masahaba wengi sana walijizuia na wakajifungia katika majumba yao wasiende kushiriki wasio upande wa Muawiya wala upande wa alii. Kwa hiyo na sisi tujizuilie msiende Somalia kuwasaidia ndugu zenu. Maona mawazo ya kimagharibi hayo. Dalili sinakataa lakini mtu anazuiliwa kijana. Maana yake kumzuia Muislam asiende Somalia na mimi sizuii nasema salahatan Mwenye uwezo anaweza kwenda ya Allah na kifishwa njiani kwa mateso wa haufaua fi sabili atakuwa katika njia Allah tبارك وتعالى Kasim yeye anawazuilia kama vile serikali ya Kenya inavyozuia waislamu wasiende Somalia. ndio twasema mawazo ya kasi Mafuta na serikali ya Kenya ya TFG na majeshi yake yakosaa na dawla ya Kenya ni dawla ya kufuru kwa kasi Mafuta ana mawazo na chembechembe -chembe za ukafiri Fikira ya Kassim Mafuta ni changa sana vijana wa yudom mana nyingi wanantumia message kutoka Dodoma wananiuliza huyu mbona sisi hatumuelewi huyu anaelewa dunia inavyokwenda au mshamba mshamba tu kaambia wewe mshamba mshamba huyu mdigo ndugu yetu haijui dunia kusoma sekula akaelewa mambo huyu hajakutana na vichwa kwa hiyo nendeni na hivyo hivyo lakini mimi sijamtoa katika Uislamu na siwezi kumtukana kwa sababu sio dawa yetu siwezi kumtukana hata yale naoyajua ya aibu yake siwezi kuyasema tasungumza maneno ya kawaida sana na kama ni maneno ya kihuni basi tuyayajua sisi maneno ya uswahili sana tuyayajua kwa sababu tumekana waswahili lakini hayana nafasi watu wabainishiwe dini waione dini ni nini leo qasim mafuta hawazuili ya vijana vijana wa Tanzania vijana wa Kenya Uganda na Burundi wasiende Somalia haya mawazo sawa sawa na mawazo ya Marekani sasa na mawazo ya ma, ya muingereza. Ndiyo Ndio mawazo ya makafiri. Waislam hawana mawazo haya. Ndiyo twasema mambo yenu yamefanana. Unaopotosha umma kwa jambo ambalo walijua. hiyo aya uliyotumia kijana daiya wapongwe sio sawa. IY ina sharti na jawabu sharti sasa wabainishie wale watoto na nao nao na wale waliokuja kwa ajili ya vimsaada na vipesa pesa aya ikoje na wasomee waielewe na wape kisa kilivokuwa cha baina ali na muawiya na kwa nini wamegombana halafu ulete hicho kiasi kwa watu wa Somalia asiwamu mtu ambaye amekaa amelelewa kielimu hawezi kuwa muongo ametoshika na maneno ya uongo na maadui zangu mimi akanisingizia ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi siwezi kuyazungumza kama aliniona katika jahiria kama aliniona katika jahilia nikawaomba waislamu wote duniani wote waislamu na waislamu al wa ambaye aliwahi kuniona mimi katika jahilia kabla ya uislamu nikiwa na rasta zimefika kwenye mabega rasta muislamu maanake yake ushahidi wa kafiri au uchukulivi muislamu mpaka tumuulize Kasim uliniona nani amekwambia na yeye aliniona awe mkweli. na akisema uongo uislamu unasema tuwapizane japokuwa sio jambo muhimu lakini namna mtu anapotaka kumharibu basi usahili wana mifano unapotaka kumuua paka wa nyumbani kwako utaanza kumpa majina mabaya ili paka jizi rangi yake mbaya kumbe unachafuta kumuua yule paka ungeamtia kwenye mfuko ukamtupa porini hauna hakuna ushahidi hata mmoja Hakuna Muislamu ambaye kamuamini Allah Tabarak wa Taala na siku ya Kiama akasimama akatoa shahidi wa haya. Ni qila wa qala. Qasim kuelewa namna ya kuchukua habari. Aya nimekuwa rasa. Ndiyo kuna dalili ya kuonyesha kwamba mtu aliyekuwa haifai hata kama Allah kamfahamisha dini kuchukua kwake bado yaonyesha ujinga. Uzebe uzebe. Ujinga katika kufahamu nususu. Kama ingelikuwa hivyo Waislamu wasingempa Umar bin Khattabi radhiallahu anhu utawala wa khalifa baada ya Abubakar Siddiki kwa sababu yeye alikuwa na makubwa kuliko ya Abu Ismail nini alikuwa anaua watoto wa kike Umar katika jahilia na akisema huyo katika jahilia wewe kwenye Uislamu ndio tauliza ni Muislamu gani aliniona mimi nimeingia katika Uislamu kuanzia mwaka 1997 na rasta katika kichwa changu maneno tu maneno ya kike kike wala siwezi kurudi nyuma isipokuwa mwanipa mtaji la haki nitasema hii ni haqqin hii ni haqqin wala siwezi kuipinga ndio maana anajaribu tu kuweka wazi uwanja kazi na ukuja ni kuyajibu haya tunaposema kasim mafuta ni mtumishi wa kimawazo na hizi serikali za makufar Ima marekani wa imma uingereza na kibaraka chao mamlakatu alarabia suudia mamlakatu alarabia suudia amjaijua saudia nyinyi mwaambiwa tu alqaba ngojeeni tuizungumze kiistoria wafalme baada ya mfalme ndio mtaona ah kumbe hii hey. ndio suudia eh ndio suudia hii pandikizi la magharibi ndio suudia hiyo na wana wa wale waliwa pale hawezi kuisimamisha haki na kuizungumza bana wanabadilika badilika maneno yao maneno ya qasim na maneno ya makafiri anawazuilia mashabab wasiende somalia anasema ni harbu lfitina. kwa kuwa harbu lfitina, yatakikana watu wajizuilie kwa hiyo msiende bana mkae tu ndio twasema ili nikosa niangalie kiilmu niangalie kiilmu ili nikosa kosa kabisa unapoteza umma na siko Allah akiwafahamisha au wanafunzi wako watakudharau na utakuwa kwenye sakaratul mauti pengine mwishoni wa kuiacha idunia Allah ndi anajua mwisho wako na Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua mwisho wangu mimi usizushe ukachukua dalili na kuiwekwa sehemu isiyo kwa yake dalban tawilan shaikan aw shibha darbin mustahil dalban tawilan shaikan aw shibha darbin mustahil La darba mimi siwezi kuapa nisba na nisba ya watu wao ikoje lakini pia naitia nafsi yangu katika tawadhu kwamba ni mje sana siwezi kutoa hukumu lakini mimi nimeshaingizwa ndani ya moto wa Jahannam aliyakuwa niko hai na ninafanya amali za akhirah yangu tayari nimeshaingizwa motoni motoni tayari lakini khawarij eh, khawarij kama fundisha mtume sallallahu alaihi wasallama ni mbwa motoni kilabu nnar kwa hiyo tumeshaingizwa motoni bado tuko duniani Naona hapa ameshakuhukumia wewe ni mtu wa motoni tayari kwa hiyo nyinyi hapa mnavonianiangalia mimi ah ni mtu wa motoni la haula wala wa quwwata ila billah sina chochote ninachojua katika dini ni ujinga tu ambao ninao ndio maneno ya waheshimiwa wao watumishi wa Kimarekani lakini natoa challenge Nauliza tena. Yawezekana ndugu zangu katika imani Somalia ikawa ni ni Kwa hivi vipengele ambavyo nimekupeni. Na siishie hapo tu nitauliza maswali mengine. Na inshallah tutakuja nielezee ya wa mtu na kumpa uadilifu. Wana wachuoni wamezungumza vip. Nimekuambia ni mwanzo nimepata faraja mimi mwenyewe kama Abu Ismail. Wakati nikitukanwa, nikitajwa kwa kila namna, moyo kama nafsi unatazama unafikiria unaweza ukaja na maneno makubwa mpaka watu wakashangaa mbona wayatum, wayatamka maneno haya? Lakini Allah subhana wa taala amenijalia kuwa na subra. Kuwa nasubira. tina wa, subira ile nzuri. Sabrun Wallahu almusta'an iyasubira nzuri na nikitaka msaada kwa Allah tabarak wa taala kilicho niliwaza zaidi mimi kilicho niliwaza zaidi mimi ni moja katika viumbe wa Allah subhana wa taala wakati wakinakasimi wakipinga na kuwakejeli madai wa dawa ya haki na mimi nikiwapo Na namomba Allah subhana wa taala nipe na nibakize katika dawa hii wala sigeuze moyo Wakati nikiwa katika hali hiyo nikipingwa na kufedheheshwa na kutukanwa Allah amenifariji sana. Viumbe tumeumba wote na Allah tbaraka wa taala. Machatu wanafanya amaliatul ishidia. Yaktuluna na Wanauwa, Wanaua ya kikafiri yakiwa katika ulevi na wao yale majoka yanapata shahada kwa sababu yako katika njia ya Allah tbaraka wa taala. Na ukishangaa sisi ambao tunasoma Qur'ani kijinga tutakwambia hebu tueleze ashabul kafi watu wapangoni pangoni ule mbwa Allah kamtaja huyu mbwa huyu kwa nini Allah amemtaja huyu mbwa Allah kamtaja kwa kuwafata, vijana waliojitenga na ibada za kuabudu matawuthi asa sikwambia wa machatu, wakaua na wakauao kwa hiyo kwetu sisi tusema Allahu akbar Allah. Nimefurijika sana. Mawazo yote yameisha matusi kwangu naona kama empty. Sina moyo wa kutunza takataka za Safi sana. Hazi <muchan> <muchan> eh. Sheikh Kuliwa modia kwenye vita Sheikh Ah, mchezo ni. Ye yeah, acheni tu. Nauliza na yu, Mbona hatujasikia hata siku moja jamani deri anasema jamani da qaddarallahu wama shaa fa'ala nini shekhe deri ah machatu bwana imekuja ameua mujahidi mmoja hatujasikia hatujasikia wallahi nimefurahi allah akbar makafiri ndio wanaumia makafiri wa sana alhamdulillah na wanafanya kazi kazi inaendelea sio kwamba kazi imesimama jihadi ya somalia sio fitna Sio harbu inaitwa jihad tena difaai wazuiliwa wanajeshi kutoka Burundi wazuiliwa wanajeshi wa waamisomi wazuiliwa wanajeshi kutoka kutoka Ethiopia na wengine wanazuiliwa wanaingia katika ardhi ya mujahidin ardhi ya hijra wa jihad ardhi ya ribat wanazuiliwa itakuwa je ni harbul fitna kiasi hii sawa sawa na ilharbu iliyotokea Sufain baina ali wa muawiya ngalia mfano ulivokuwa yani ndio nimekuambiaeni mwanzo ni manzoni, jamani tukiuchukua mfano tukaenda nao kanisani tukamtafuta wa kanisa lolote wakina kakobe si kanini mfano tupigeni watakataa yani manaswara yatakataa fadhlu ala sasa waislam vipi wasielewe ali alikuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameoa wa binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuwai kuhukumiwa wala kukubali kuhukumiwa na kawaanini alwadhiyah wala kuwai kumpiga vita mujai. muawi ya kadhalik, Muawiya alikuwa ni mwandishi katibu rasulillah, akiandika wahi kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imeito harbul fitna katikati kumeingia fitina. I yakapatikana makundi mawili watu wa kufu na watu wa Madina watu wa Ali na watu wa Muawiya wakapigana masahaba wengi wakajizuilia hichi kiasi cha namna gani kusema hii harbu ndio harbu inaoendelea Somalia mimi sijaelewa yani sijaelewa mpaka ufanye explain uniyambue vizuri dalili wewe unaelewa unalizungumza na aya iliyotumika ndugu zangu katika imani وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نِيكَمْبِي KATIKA LUGHA YA KIARABU NA SISI AMBAO TUJIFUNZA BAADIO NI WANAFUNZI HII WA IN HII WAWI DI ALATFIYA YA KUUNGANISHA NA KUENDELEZA HABARI INAOZUNGUMZWA KATIKA SURATI AL-HUJURAT HIO AYA YA NYUMA HII IN NI ADATU ikiwa makundi mawili ya waumini wa in taifatan min almu'minina makundi mawili ya waumini Allah akusema wa in taifatan nasi sema, wa in sasa kama fitina, amisomi, shabab kwenye ya ni ni kwa yu, al-sub misom al al ni taifaton na har شباب ni taifaton kwa hiyo patikana masheikh kwa sababu jawabu ya sharti imekuwa nif'ilul amri faslihu fa ni lazima ipatikane islah mbona tujisikia masheikh wa kisaudi wenye kusema ile ni harbul fitna wadamaji wamekwenda kufanya islah naelewa waislamu nao wa yazungumzaye e eh harbul fitna hiyo kishega cha pongo chachukua mada hii aya hii kinaenda kutupwa kule kwa mujahidin wallahi wakati ardhi ile kwa sisi ambao hatuna uharamu kutazama kwenye television ukitazama hali naendelea Somali Allah nakufahamisha harbul fitna ehe na yule binti wa Kisomali kama mnasoma somali memo ule binti wa Kisomali binti mdogo aliyeteswa ngongo wake ukachubuliwa kwa fimbo na mateso harbul fitina kweli waislamu wanafanya hivyo wanawake wangapi wanalawitiwa kule muhammed ali ameshitoa akielezea aliyotokea somalia toka wanaeleza kitale hal no fitina namna gani matukio watu wa yaoni eh harbul fitina eh malekali anapata nafasi kwenye ikulu ya somalia apate kuzungumza harbul fitina namna gani yani bado still hawajaonekana kuwa ni makafiri yao. Hawajaonekana kuwa ni makafiri. Isi sio hoja. Ndio maikhwa Tanga wakaniambiya Abu Ismail waza usisumbuke. Nataka kumjibu Kasim akasema, mm, "Bwana mnataka kunizuia tena wakati mimi nimesha fanya maandalizi kwa ajili ya Allah kidogo na mimi nijibu." Akasema si tunaweza kumjibu hana hoja. Ndugu zangu wala msifenye nyoyo. Zenu mkaona kwamba eh, pengine kweli shauri lako Eh? Shauri lako wamekataza wanafunzi na ameambiwa Abu Ismail hafai kuwa hafai kuwa hmm. anapoteza watu bana anaingiza umma katika tahluka la haula wala quwata illa billah msimsikize huyo hafai kuwa daiya kwa sababu gani <laughs> kwani shuruti za mtu kuwa daiya unasemaje aliyetuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema balihu anni walau aya nisikishieni japo moja ndio amri ya dawa tuamrishe sio mpaka huo sheikh uwe alimina alulama mimi bado mustafidu nasoba, na soma na nasomesha kile ambacho nachojua sina, sina zaidi ya kumpa wanafunzi kili ambacho sikijui hmm? Ntume sallallahu alaihi wasallam amesema man ra'a minkum munkara falyughayir bi yadi yoyote miku hii e minkum e min aitwa min tab'idi من تبعيذ من راى منكم منكرا ketika ninyi yote atakiona munkara falyughayir biyadihi ay kujai hadithi inazungumzia man raa minkum minal ulamaa almunkara falyughayir biyadihi mtume yakuseba hivyo eti atakaeona ketika ninyi wana wachuoni munkar au kwa mkono wake ah imekuja katika umma yoyote atakayona munkar na, na ana uwezo ya kubadilisha au badilishe maadam au ana ilmu ya kubadilisha wewe atakutaka kuwazuria watu vipi wasifanye kazi ya dawa hmm? mbona tujaona waarabu wakaja kufanya dawa huko mwanza waarabu hata siku moja ma wa kisuudi bana Ukisema tumewatukana wanazidiwa na masheikh wa kijamati tabligh angalau wao wanatembea wao wakaa kule tu Saudi kutoka Hawezi kutoka ndo wanatumia, wanatumia tumia, mtumia Kasim wana tumia tumia na kupinga jihad jihad itaendelea mpaka siku ya kiyama na kuna bushra ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia juu ya jambo hilo kwa nini mtu anakuja kupinga dalban tawilan shaikan aw shibha darbin mustahil. darban tawilan shaikan لو شِبهَ الدرب مستحيل لا درب يوصل غيره حديثه كما يسميه الامام مسلم إمام مسلم الحمد لله نشكر الله تبارك وتعالى ام نجيليا كنا زله امهات سته سهي مسلم نسائي و و الحمد لله na Allah amefanya wepesi watu wa Somalia mkoni ma laptop wamekaa wamejifungia subhanallah. La, hawla wa la illa billah. Katika sahihi Muslim al, al Kuna hadithi epokeya, ya Uqba, ibn Amir anhu Anasema ana wa amma ana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما ميمي بنا nilmskia الله عليه alayhi wa sallama kmoja akisema la tazalu isabatu min ummati yuqatiluna ala amrillah qahirina liaduwihim la yadhurhum man khalafhum hatta ta'tiyahum as-sa'at wa hum 'ala dhalika rawahu muslim anasema 'uqbat ibn amir radiyallahu anhu ama mimmi ilmskiya mtume wa allah sallallahu alayhi wa sallam akisema la tazalu isabatan min ummati hakita kosekana kikundi Chawatu katika umma yokatiluna ala amrillah kikipigana kikipigania dini ya allah kikipigania sheria za allah kikipigania jambo la allah tbaraka wa taala qahirina liaduwihim wana nguvu qahirina liaduwihim wana nguvu kwa maadui zao la yadhurruhum man khalafahum wala hawatu dhālika hawatu dhālika hao wenye kuipigania dini Allah kutokana na wale wenye kwenda kinyume na wao hata ta'tiyahum as-sa'atu mpaka kinakuja siku kinakuja kiyama wa hum 'ala dhālika na wao wako katika kuipigania dini Allah subhana wa ta'ala rawahu muslim rawahu muslim sasa unaweza ukaikatai hadithi Rawau Muslim mtume anasema akitokosegana kikundi cha kuipigania dini ya Allah Ta'ala wa taala mpaka kinasimama kiyama na kweli kikundi kipo toka amefisha mtume sallallahu alaihi wasallam vikundi vinaendelea leo tukiambiwa hakuna jihad difai hakuna, talabi hakuna, imebakia jihadun nafsi mtume anasema yuqatiluna yukatiluna على عمر الله dini ya allah kinapigania sheria za allah kinapigania jambo la allah kikundi hicho kiko wapi yukatilu na mtume amesema yukatilun mpaka iondoke shaka mtu mwingine asingeakisema yujahidun yani ungesema يجهدونا على امر الله واتوا ان لتا تعريف زاو نتحويله يكون جهاد نفسي جهاد النكاح جهاد العلم جهاد الزوج جهاد و لكن كلمه يقاتلون كلمه العربية لا معنا ومفهوم مين لك يا رب يعني ناونا كازيليواو لكن باده كنا شرطين حتى taatia humo saa tu mpaka sharti io mpaka akifike kiama wa humu ala dalika na wao wako katika katika ileo jambo la kuipingenia dini ya Allah subhanahu wa taala vipi wanakataa mpaka nafika pali unakanusha na watu wanaambiwa, wanaona ni ushabiki wanaona sahihi si sawa ndugu zangu katika imani Kitaal, kitaendelea kwa bishara hii ya mtume wetu Muhammad Alaihi alayhi wasallam naye mwenyewe aliifanyia kazi na ni amri inautakiwa kutekelezwa kwa wale wenye uwezo kama wanaofaya ndugu zetu alshabab wanaofaya ndugu zetu almujahidun wa suriya na wengine waliojaliwa na Allah tawarak wa taala waendelee kuchapa kazi na makafiri wanapata habari zao kwa hiyo akina Qasim acha waseme Allah atawafahamisha tu Allah atawafahamisha tu insha Allah akipenda tawarak wa taala kimetoa kuacha hivyo hivyo kwa hikima yake ende wanafaya anavotaka lakini sisi hatuwaingizi katika makundi kundi bado hawa ni waislamu lakini kuna maneno ambayo yazungumza yanafanana na makafiri na kuna maneno wanayozungumza wao wenyewe tukianza kuyachambua na kwa nini tusich kuyachambua tuyachambue mpaka tuone kuna watu wanasema hawa ni murtadun mimi nikasema hawa ni mukhadhalun almukhadhalun ni wale ambao almukhadhalun ni wale ambao wanawazuilia watu wasiweze kuifikisha manhaji hii kwa sababu ya sale ndogo za kidunia wanazozipata al-muhaddhalun wanawakhofisha watu Wasizungumze dawa ya jihad katika njia ya Allah tabaarak wa ta'ala vitisho kwamba sio sahihi na nini Kwayo hoja ya kwanza tumeiacha pending tutakuja kuizungumza kidalili tutaeleza hii vita vita ya Ali na Muawiya radiyallahu anhum na masahaba walio shiriki na wa kwa nini kasi Qasim anawazulia watu Sindiyo maana yake hapo fanana na mawazo ya kimagharibi hawaruhusi watu kwenda kuipigania dini Allah subhana wa ta'ala kisha nimejaribu tu kuweka uwanja wazi katika halqa hii ya kiilmu mashallah الله, wa biidhnillahi subhanahu wa ta ta'ala je ayewezekani mtu analijua jambo kiilmu kulikemea kama ni jambo la kukemea na kuliamrisha kama jambo la kuliamrisha mpaka anyamazi, mpaka masheikh kutoka Damascus ndio waje watubainishie صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع انه درب طويل مع انه دربٌ طويلٌ أنه دربٌ طويلٌ مع أنه درب طويلٌ